Христині дуже хотілося довідатись, чи в замості пан Януш, чи поїхав далі. Це питання не покидало жінки, бо жити так довго, відокремлюючись від своєї укоханої годованки, тільки мурами кріпості, і не бачити її, було для Христини дуже тяжко. Вона часто ходила побіля мурів замості з надією побачити свою панночку, і хоч цього і не траплялося, зате вона добре, Огляділа всі стежки до кріпості і одного вечора нагляділа, що селянок з молоком, маслом та овочем поляки щодня після заходу сонця впускають у кріпость, спускаючи для цього вузенький місток у далекому кутку кріпості з боку болотів. Чорнота, почувши про це від Христини, здивувався і хотів було постановити біля того місця залогу та згодом передумав, і зволів жінці нікому про те, що бачила, не говорити, маючи надію скористатися з тих відомостів, коли буде потрібно. А з того дня він переодягся селянином, ходив вистежувати, якими шляхами приходять селянки, і впевнився, що через болота є ледве помітні стежки. Тоді в чорноти виникла думка добути за мостя штурмом з боку болотів, бо по всьому знать було, що звідтіля поляки не сподівалися нападу, і мури з того боку замостя були найнижчі. Тут саме сталася подія, що прискорила той штурм. Молоді козаки, що не бували в попередніх війнах з поляками і турками, і звикли до таких легких перемог, які були на пиляві, і після неї тепер занудилися своїм довгим і тяжким пробуванням під замостям і разом з поспільством та кияшниками зібрали чорну раду себто раду без козацької старшини і викликали на неї гетьмана «Доки ми тут будемо мерзнути» почали гукати козаки Хмельницькому коли той став серед кола «Чому не добуваєш замостя та не ведеш нас на Варшав? Гетьман почав умовляти козаків вгамуватись, доводячи, що їм, що добути за мостя без великих гармат неможливо, та натовпи молоді і слухати про те не хотіли. Що ж то за сором підпилявий ми побили сто тисяч польського війська, а тут ти боїшся дванадцяти. Вони нас зараз на кріпості, як ніта складай булаву. Хмельницькому довелось скоритись. Він, затаївши в серці образу, подякував поспільству за бажання пролити свою кров за славу рідної України і проголосив, що накаже військовому обозному упорядкувати все, що треба, до штурму. Рада скінчилася на тому, що гетьман зволів викотити натовпом кількі кухов горілки і через невеликий час задоволене поспільство щиро вітало і щастю проводило свого гетьмана. На другий день Чорнота почав похопцем закінчувати заходи до штурму. Він збудував в соснових колод височенну башту на колесах, щоб з її поміччю штурмувати город. Та башта була внизу така широка, що у ній містився цілий полк козаків. На версі ж вона вущила, хоч все ж таки, і на самому версі містила кілька сотень вояків і кілька гармат. У Усереді башти – Малося три поверхи з невеликими віконцями для гармат та мушкетів, і по тих поверхах теж містилося по кількість сот козаків. Така дивовижна башта звалася в козаків «Гуляйгородиною». І чорнота мав думку підкотити зроблену «Гуляйгородину» до кріпості розігнати по льбою з мурів польське військо і, перекинувши з неї міст, намурив дартись таким чином за мостя або хоч налякати ворогів і примусити їх зігнати все своє військо на східну сторону міста, а північну лишити без оборони Одночасно Чорнота наготував великі скирди, в'язанок, з лози та всякого хмизу щоб тими в'язанками закидати рівчак з північної сторони города, на яку він і мав намислі вдарити одночасно з нападом гуляй городини на східну сторону. Врешті були виготовлені ще й драбини, щоб ними лізти на мури та такі довжелезні, що кожну драбину мусили переносити аж п'ятдесят козаків. І тоді Чорнота мовився з Хмельницьким, що надвечір другого дня гетьман. Вирядить гуляй городину, а з нею кілька полків добувати східні мури за мостя. А він же обійде лісом та болотами до північної сторони города. І, діждавши в схованці, поки все польське військо збіжиться обороняти східну стіну, він закидає рівчак кріпості і по драбинах вдариться в город з півночі. Таким чином, поспіх штурму. Залежав виключно від того, щоб Гуляй-Городина притягла проти себе польське військо саме під той час, коли Чорнота своїми повками наблизиться до північних мурів. Не дуже то спалося ніч Чорноті. Він розумів, що занелегку взявся справу, проте він мав певну надію, що та справа вийде на добре, але тільки поляки не довідалися про те, що він обходить город з півночі. Поганий сон снився цю ніч і Хмельницькому. Йому уявлялося, що козацтво зібралося на Чорну Раду, понапувалося горілки і гукає йому, щоб він склав гетьманську булаву до столу та ще й нахваляється побити його киями. Дуже прикро було те гетьманові, а найдужче образило його те, що погрожували йому не реєстрові козаки і не запорожці, а саме поспільство. Білоштанники, косарі та кияшники галичани, що і зброю до рук не вміли взяти, а не те, щоб, як запорожці, битися з лицарським військом. Очекайте ж, бісові діти, гукнув гетьман ранком, пригадавши свій сон. Мовчу я вас, як скидати мене з гетьманства. Хоч вам пельку драти й голосувати на чорних радах. Хочете добивати замості, то йдіть і добувайте. Під впливом почуття помсти звелів він половину черні загнати в Гуляй Городину, а другу половину вирядити з чорнотою. Зробивши такий розпорядок, він до того ж прикликав полковника Головацького і звелів йому йти своїм полком позаду Гуляй Городини і не допускати нікого тікати з неї. Хто ж тікатиме, того рубати шаблями. Обходити за мостя з північної сторони Чорноті треба було далекими шляхами. І через те він пішов до полків, які йому призначив гетьман з раннього ранку. Побачивши замість полків натовпи неозброєних селян, Чорнота ремствував на гетьмана і лаєвся, а проте відкладати справи вже не хотів. І одібравши трохи зброї з певних козацьких полків, розділяв натовпи на сотні та куринні і рушив до лісу, покладаючись на обіцянку Хмельницького доглянути за штурмом з східного боку города. Скоро після обіднії пори, коли Чорнота був ще милі за дві от за до нього досягли вибухи гармат. То по наказу гетьмана гуляй Гуляйгородина і покатилася далеко раніше, ніж було потрібно. Дивовижна башта покотилася, та тільки ладу у ній не було ніякого. Чорнота стяг на неї аж десять гармат, а Хмельницький не дав до тих гармат пушкарів. Людей у Гуляйгородині було, як комашні, а стріляти було нічим, бо і рушниць було обмаль. Дати розпорядок усередині Гуляйгородини теж було нікому, бо старших не було призначено, і ніхто не знав, що йому робити. Як тільки гуляй городина наблизилася до замостя, гонів за троє з мурів, його почали палити в неї з великих гармат. Спочатку ядра не влучали, але далі одне влучило, і перебивши посередині башти колоду. двою впало в натовп, покалічивши і повбивавши кільканадцять душ. Тоді і на Гуляй-Гродині люди кинулися до гармат, і почали з них палити, та тільки ж що-то була пальба, коли посполиті не вміли до ладу навіть набити гармату. Ядра з Гуляй-Гродини або врали землю, або намагалися долетіти до неба. Ще скільки польських ядер прошуміло повз Гуляй-Гродину. Вона аж все ж помалу посувалася до мурів, повних польського війська, мов примара на невидимих колесах. Аж ось велике ядро влучило прямо верх Гуляй-Гродини – що був повний людей. Почувся галас, стогін та прокльони. Верхня підлога Гуляй-Гродини залилася кров'ю розірваних на шматки людей, і та кров потекла в нижні поверхи. «Терпіть, брати!» – підняв голос до покалічених та наляканих товаришів невідомий підстаркуватий козак. «За святу віру та рідний край муку приймайте! От постривайте, я сам направлю гармати! Я їх херетичних синів!» Спокійне слово досвідченої людини трохи вгамувало збентежених, і у кого були рушниці, ті почали палити з них на мури. А згодом од замостя почали вже долітати до гуляй гуляйгородини і кулі, а то, мов чмелі, гули понад вухами козаків, то, застогнавши, билися об соснові колоди, то нарешті влучали в живе козацьке тіло і хряпали по кістках. Гармати по мурах, що далі все частіше викидали цілі снопи полум'я та великі руна, силого диму, лунаючи своїми вибухами по всіх околицях, мов грім з градової хмари. Незвичні до війни посполиті хрестилися, молилися, бо і зроду вони не те що не бачили такого пекла, а й не чули, щоб таке бувало на війні. Що ближче підкочувалася гуляй, гродина до мурів то все частіше й душчі були в неї великі ядра, чимало вже колод у ній було поперебувано, а по землі, де вона просувалася, лишалася вже кривава річка. Сто елемент піднімалися від гуляй не до самого неба, проте нікому з поспільства і в думку не впадало, щоб тікати з неї. Докотилася, врешті, скривавлена башта мала не до самих мурів. Уже, можливо, зверху її розглядіти, на мурах різнокольорове вбрання та блискучу зброю поляків. Ось ось можна буде докинути до ворогів навіть списом. Аж тут у вугол башти відразу вдарило три ядра і геть вирвали з вугла кілька колод. Затрусилися, з того гуляй городина захиталася, почала хилитися набік і розсипатися, давлячи колодами тих, що були всередині. Жах охопив всіх, хто був на Гуляй-Гродині, а тут ще й підлога на вершку її розійшлася, і крізь колоди почали провалюватися люди й гармати на голови тим, що були на низу. З галосом тоді кинувся натовп недобитків своєї заклятої могили Гуляй-Гродини на поле, але й там чекала їх недоля, бо стін за мостя летіли їм на вздогін польські кулі. Полковник Головацький хотів було своїми козаками завернути по наказу гетьмана втікачів назад, та побачивши, що Гуляй Гродина розвалюється, не наважився виконувати той наказ і пропустив втікачів до місця безпечного Аткуль. На полі біля мурів замостя лишилася тільки велика купа колод і трупів, облитих кров'ю українських борців за волю своєї батьківщини. Недобре віщувало серце чорноти, коли задовго до вечора пальба на сході припинилася. Проте, не відаючи, що сталося, він робив своє, діждавши вечора, посунувся з лісу на стежки поміж болотами до північної сторони замості. Попереду в нього йшло кілька сот козаків з рушницями, слідом кільки тисяч неузбройних селян несли оберемки хмизу, щоб закидати тим хмизом рівчаки, за ними дві з половиною тисячі селян несли півсотні довгих драбин, зроблених так, щоб на всякій драбині двоє козаків мали лізти поруч. Позаду ж усіх ішли озброєні шаблями і списами козаки, що мали по драбинах штурмувати стіну». Знаючи про височінь мурів та глибочинь рівчака, Чорнота розумів, що вдертись на стіну йому пощастить тільки при умові, якщо він підійде до мурів і закидає рівчак потай від польських вортових. І через те він сам йшов пішки попереду козаків, показуючи стежку до того мосту, через який пропускали в місто селянок. Вло вже зовсім темно, і доводилося добре придивлятися до стежки, щоб не потрапити в болото». Коли до морів лишалося гонів здвоє, поперед нього виникла з темряви постать людини і з жахливим скриком кинулися бігти назад, до города. Догадуючись, що то був тікач з-за мостя, несподівано застоканий їм на своєму шляху, Чорнота мав за потрібне піймати його, щоб тікач, добігши до хвіртки, не збентежив би всю кріпость. З такою метою він кинувся доганяти невідомого, але той, побачивши погоню, вихопив з-за пояса пістоль і випалив в чорноту. Куля не влучила, бо втікач поспішався, але все ж таки той постріл накликав на козаків нещастя, бо через хвилину на мурах заворушилися вортові. На гіршу біду з другої стежки чорнота почув несумовитий крик знайомого голосу Лейби. «Ой, Ваймір, звивуйтеся! Не вспів чорнота гукнути до лейби, щоб не рушився з місця!» Як той кинувся тікати до кріпості, сотник же Кохольчук, що вив на тій стежці перед козакам, щоб не дати Лейбі втекти і виказати про них полякам, випалив в нього з рушниці і вбив сердечного на місці, збивши в кріпості ще більший бешкет. Козацький ватажок бачив, що доля йому не сприяє, та не такий вже він був, щоб легко скоритися зрадливій долі. Не маючи часу подивитися, що сталося з Лейбою, він кинувся вперед, щоб скоріше добігти до окопів, поки ворги не збіглися. Швидше, діти, швидше до мурів, закликав він за собою козаків. Закидайте рівчак, поки ворги напам'яталися. Тільки тисяч селян підбігало сотнями до рівчака і в'язанки хмизу цілими хмарами летіли вниз, де замість води була сама тванюка. Місток для піших людей поляки вспіли підняти зараз же після перших пострілів. Тепер же, як тільки почали козаки закидати рівчак, з мурів почали стріляти, спочатку тільки поодинокі вартові, але що далі постріли частіше, і скоріше, скоріше, панове молодці, підбадьорював селян Чорнота, ходячи понад рівчаками, жвавіше тягніть драбини. В'язанки хмизу хутко летіли вниз, а дно рівчака, що хвилини піднімалося вгору, та все-таки, щоб закидати рівчак, треба було немало часу. Врешті таки в кількох місцях він був закиданий, і як морська хвиля підкочується до берега, так козаки прибігли через рівчак і спинилися тільки біля морів. Драбини сюди, драбини! От підтягли й драбини, і почали їх піднімати. Довгі були ті драбини, важкі. Треба було довгих дрючків, щоб їх підважувати. Довелося знову гаяти час, а проте в замості давно вже всі піднялися на ноги. Поки притулили козаки до стін драбини, на мури, до гармат, прибігли вже пушкарі, і перша ж гармата обсипала козаків залідними горіхами. Слідом прибіг з кількома хругмами жовнірів комендант, і після деякої митушні з мурів почалася рясна пальба. Великий гомін збився біля мурів. Козаки вже лізли по драбинах враз цілими десятками, але жовніри кидали з мурів, Заздалегідь наготовлені камінні і навіть колоди, збиваючи з драбину низ, і, калічачи враз по кілька десятків козаків, хрещали козацькі кістки, трощилися колодами голови, і на землю замість людей падали знівечені козацькі трупи. По під стінами пішов стогін, сотень покалічених козаків, на мурах вже голосно святкували перемогу.